de Dumnezeu, prea credinciosului său slujitor, preotul Nicuriță. La un anumit moment dat, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute lungime. Lecțiunea de astăzi, C045, va marca începutul meditațiilor asupra unui nou capitol din 1 epistolă a lui Pavel către Corinteni, respectiv capitolul 7. Mai înainte însă de aceasta, haideți să vorbim ceva despre rugăciune și importanța ei. Citeam undeva că Edison, care era un cunoscător destul de profund în multe domenii, am să vă spun imediat cu ce s-a ocupat el, scria în luna august a anului 1921 următoarele: Noi nu cunoaștem nici a milioana parte din lucruri. Nu cunoaștem legea gravitației, nu cunoaștem ce ne-a făcut pe noi capabili ca să putem sta drept. Nu știm ce e lumina, nu știm ce e căldura, avem doar o sumedenie de ipoteze, asta e tot. Ei bine, cu toate că așa e, noi nu ne lăsăm lipsiți de acțiunea binecuvântată a multor lucruri. Încheiat citatul. Haideți acum să vedem cine a fost acest Edison, în ce constă competența lui de a face afirmațiile acestea despre lucrurile de știință despre care a vorbit. Thomas Alva Edison, acesta este numele lui, s-a născut la anul 1847 și a trăit până la 1931, născut la Milan, statul Ohio. El este un inventator american. Este autorul unui sistem telegrafic multiplu de transmitere simultană a mesajelor, lucrare pe care a săvârșit-o în anii 1876-1877. Este autorul microfonului telefonic cu praf de cărbune al fonografului, pe care l-a inventat în 1878, al duliei și al soclului cu filet pentru becul electric. Subconducerea lui s-a construit prima centrală electrică din lume în anul 1882 la New York. Tot el este acela care a descoperit emisia termoelectrică în anul 1883. Dacă omul acesta, inventatorul atâtor proiecte, poate să spune că nu cunoaștem nici a milioana parte dintre lucruri, Păi câte cunoaștem noi oare? Și totuși, așa cum spune și el, nu ne lăsăm lipsiți de acțiunea binecuvântată a tuturor acestor efecte, a tuturor acestor taine, a tuturor acestor legi pe care Dumnezeu le-a pus în universul lui spre binele și fericirea omului. Vorbind despre rugăciune, putem să spunem lucruri foarte mari în același sens, adică, cât de puțin cunoaștem noi despre felul cum lucrează rugăciunea, dar un lucru știm cu siguranță că ea lucrează pentru că Dumnezeu ne-a lăsat-o în scopul acesta ca prin rugăciune să comunicăm cu El. Și nu numai atât, El ne-a lăsat pe Duhul Său Cel Sfânt care să ne călăuzească în rugăciune, și Duhul Său Cel Sfânt este acela care mijlocește pentru noi ori de câte ori nu știm cum să ne rugăm. Așa e, nu știm cum să ne rugăm, nu știm cum lucrează rugăciunea, dar este acesta un motiv pentru care să ne oprim în a o folosi? Nici de cum! Păi câți dintre noi care merg cu avionul știu neapărat cum circulă un avion? Cât dintre noi cunosc legile fizicii și-și pot explica felul cum avionul acesta de atâtea zeci de tone traversează oceanele și med 10-15 ore cu viteze supersonice și totuși nu așa că circulăm cu ele neîntrerupt fără să ne punem nicio problemă? Oare de ce ne-am lipsit atunci de rugăciune numai pentru că nu înțelegem? Uitați care este cauza principală pentru care ne îndeletnicim atât de puțin cu rugăciunea. Satana care din nefericire cunoaște mai bine efectul și rostul rugăciunii în viața credinciosului, face tot felul de presiuni împotriva rugăciunii și din nefericire le face cu foarte mult succes în defavoarea credincioșilor. Lui satan nu-i poți pricini foarte multe pagube prin predică, prin activitate religioasă, ori de care ar fi atâta vreme cât aceasta nu are la bază rugăciunea. Dar când este vorba despre o lucrare făcută de un om al rugăciunii, se teme satana mai mult de unul care oferă un pahar cu apă unui însetat în numele Domnului Isus, ca rezultat al vieții de rugăciune decât de un predicator foarte vestit, dar care nu se îndeletnicește cu rugăciunea. Ați auzit bine cele ce am spus și dacă vreți o dovadă din scriptură, nu avem altă dovadă mai grăitoare decât dovada însuși a Domnului Isus Hristos. El se ruga nopți întregi și ziua de multe ori îl găsim retrăgându-se într-o parte pentru rugăciune și vorbea numai foarte puțin. Dacă punem la un loc viața de rugăciune cu viața de activitate în public, așa cum o găsim prezentată pe paginile Scripturii, o să rămânem uimiți realizând că mult mai mult s-a rugat decât a vorbit. Dar atunci când a vorbit și a lucrat ca urmare a rugăciunii, acelea au adus puterea cea mare în viața lui. Să nu ne fie cu mirare când aflăm că Domnul Iisus ne spune Nu pot face nimic de la mine. Era în Ioan 5,19 și tot ceea ce a făcut el a făcut prin puterea Duhului Sfânt ca urmare a rugăciunii a ceasurilor și nopților întregi petrecute în taină cu Dumnezeu. De aceea și de aici am spus că Satan se teme groaznic de un om al rugăciunii, chiar și numai când dă un pahar cu apă în numele Domnului Isus, mult mai mult decât predicatorii zeloși care fac predici pe stadioane, dar nu se îndeletnicesc cu rugăciune. Dragul meu creștin, care este poziția dumitale față de rugăciune? Eu nu te întreb cu ce te îndeletnicești, te întreb cât te rogi, ce preț pui dumneata pe rugăciune, Iată un prilej foarte serios de cercetare. Doamne Dumnezeule Tată, ceresc mulțumim că ne-ai dat un nou prilej de cercetare și ne-ai vorbit despre valoarea și puterea rugăciunii. Trebuie să recunoaștem toți și eu recunosc, Doamne, că noi nu-i dăm valoarea necesară, îi acordăm atât de puțin timp și atât de puțină importanță și atunci nu mai este demirare că există așa de puțin rod în viețile noastre ne pare rău că am lucrat așa până acum. Mulțumim pentru prilejul acesta pe care ni-l oferi și ne mai cercetezi cu privire la rugăciune și te rugăm frumos chiar și cu această ocazie să ne descoperi mai mult din tainele rugăciunii și să ne faci oameni ai rugăciunii întâi și apoi ai lucrării. Pentru că oricât de mici și de puține ar fi lucrările pe care le facem dacă au la bază rugăciunea sunt mult mai bine primite și mai eficiente înaintea ta decât lucrarea foarte multă, dar fără rugăciune. Te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului acestuia cu o lumină mai mare asupra rugăciunii și nevoie de a o practica, să facem lucrul acesta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Și la -am în munca grea zilei și în ei, tu să vechezi În rugăciunea dragostei și-a milei Cu Domnul Iisus veșnic să rămâi Iar în amur când totul se odihnește Îți gândul iară spre Iisus, îi cântă slavă și îi mulțumește, pe-a lui cărare Domnul iarăștea. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să citim primele versete din capitolul 7 al 1 epistolei lui Pavel către corinteni care astfel glasuiesc. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, totuși din pricina curviei fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Iubiți ascultători, o rânduire a lui Dumnezeu în toate laturile vieții este desăvârșită și numai cine se supune ei trăiește fericirea cu adevărat. În o lui Dumnezeu este lumină, în afara ei este întuneric. Cine dorește să se bucure de viață și acum și în veșnicie, să facă bine să intre în orânduirea lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și prin pocăința adevărată, pentru că în orânduirea lui Dumnezeu nu are loc păcatul. Orânduirea lui Dumnezeu are la temelie adevărul, dreptatea, dragostea și sfințenia. Căsătoria este o latură a orânduirii lui Dumnezeu în viața omului. De la început Dumnezeu a văzut că nu e bine ca omul să fie singur și atunci i-a făcut un ajutor potrivit, adică la căsătorit. Aceasta e legea vieții. Omul este creat pentru căsătorie după cum soarele este creat pentru a da lumină și căldură. Fără căsătorie n-ar fi cu putință păstrarea vieții omului ca specie. Căsătoria este conducta prin care Dumnezeu, izvorul vieții, trimite viața pe pământ, după cum zice Sfântul în gură de aur, căsătoria este un act solen care leagă neamul omenesc la un loc și este pricină a multor binecuvântări. Așadar, spune apostolul, totuși din pricina curviei fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Din multe pricini este bine ca omul să fie căsătorit. Prima pricină este păstrarea vieții. A doua pricină este înlăturarea singurătății și înflorirea dragostei. Omul nu-și poate arăta dragostea fiind singur. Iar a treia pricină este ferirea de păcat. Adevărat, zice și Sfântul Ioan Gure de Aur, căsătoria este scut al curăției. Prin căsătorie regulată, omul se îngrădește și se apără de curvie și își păstrează sfințenia. Necăsătoria își are ispitele ei, dar și căsătoria își are greutățile ei. Mai bine să te înjugi la jugul greutăților decât să cazi pradă ispitelor. După Sfânta Scriptură, căsătoria este regula, necăsătoria este excepție. Credința adevărată te duce la pocăința adevărată, iar pocăința adevărată te duce la supunerea față de orânduirile lui Dumnezeu. Creștinii sunt, trebuie să fie, lumina lumii și în privința căsătoriei. La ei privesc ochii tuturor oamenilor. De la ei, de la creștinii, trebuie să învețe cum a fost viața primilor oameni în grădina Edenului, căci căsătoria este ultima rămășiță a acestei vieți. În versetul 3 de la 1 Corinten 7 și celelalte, apostolul Pavel dă câteva învățături cu privire la relațiile de căsnicie dintre bărbat și nevastă. Citim așadar versetul 3 de la 1 Corinten 7 bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Pentru căsătorie, adevăratul creștin învață de la Domnul Isus cum trebuie să procedeze. El nu-și alege decât persoana pe care ar putea să o fericească mai mult. Cine pornește cu gândul ca în viața de căsătorie să aștepte ca partenerul să-l facă fericit, acela a pornit pe o cale cu totul străină de Hristos și de fericire. Când amândoi soții sunt stăpâniți de gândul să facă fericit pe celălalt, atunci trăiesc cu adevărat fericirea și împlinesc în ei felul de a fi al Domnului Isus, care nu și-a plăcut lui însuși, cum găsim scris la Roman 15.3, ci a căutat mântuirea și fericirea noastră. El nu și-a căutat mireasa pe pământ ca să-i dea lui fericirea, ci ca să o fericească el pe ea. El și-a iubit biserica și mireasa și s-a jertfit pentru ea cu toate slăbiciunile pe care le avea mireasa lui. Dragostea adevărată dă întotdeauna și nu așteaptă să îi se dea. Dragostea trebuie să întemeieze un cămin, tot ce nu este întemeiat pe dragoste, nu durează și nu aduce fericirea. Pe altarul căminului trebuie să ardă necurmat focul dragostei și acest foc luminează și încălzește numai când am în două părțile îl întrețin. Am să vă dau în câteva vorbe un principiu care în câteva cuvinte rezumă un adevăr foarte concentrat. Ai cât dai, câștigi ce pierzi și trăiești numai cât mori. Însă îl repet: ai cât dai, câștigi cât pierzi și trăiești numai cât mori. Dacă luăm aminte la principiul acesta și îl aplicăm, o să învățăm că avem atâta dragoste numai cât dăm. Câștigăm atâta cinste din partea partenerului nostru, fie că e vorba de bărbat de la femeie, fie că e vorba de femeie de la bărbat, câtă dăm, câtă pierdem din cinstea noastră personală și trăim numai atât cât murim față de noi fiecare în dreptul lui. Cine are urechi de auzit să audă și inimă de înțeles să înțeleagă. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne învață aici Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Sfântul Ioan Gurădeaul spune așa, Casa în care bărbatul și femeia sunt dezbinați se asemănă cu corabia purtată de valurile mării, fiindcă pilotul și capitanul sunt în neînțelegere. Datoriile pe care soții trebuie să le împlinească unul față de altul sunt numai datoriile dragostei. Căminul trebuie să fie totdeauna un izvor de dragoste dacă este întemeiat cu adevărat pe Dumnezeu care este izvorul dragostei. Căminul creștin este prima școală unde se pregătesc misionarii pentru rostirea Evangheliei. Copiii sunt școlarii care învață în fiecare zi lecțiile dragostei și ale sfințeniei. Căminul creștin este un templu în care se aduc jertfele sfințite pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Binecuvântat este căminul întemeiat pe Hristos, pe cuvântul și dragostea lui. Unde este dragostea lege, nu mai este nevoie de nici o altă lege, pentru că în dragoste nu există fără de lege. O, oh, ce frumoasă este căsnicia! Poate că am să-mi fac timp cândva să vorbim mai multe pe marginea acestei taine minunate a lui Dumnezeu, cu adevărat, așa cum a lăsat-o el să fie un colț de rai pe pământ. Ce taine minunate are și ce frumoasă este căsnicia acolo unde fiecare a învățat legea jertfirii de sine. Dragostea este, dacă vreți, ca o groapă din care cu cât ei, cu atât se face mai mare și cu cât aduni mai mult în ea, cu cât pui mai mult în ea, cu atât se micșorează, cu cât dai mai mult din tine, cu atât te faci mai mare și mai dorit pentru partenerul tău de căsnicie, mai respectat și mai apreciat. Iar cu cât ții mai mult la tine ca să tragi de partea ta, cu atât devii mai mic în ochii partenerului tău, cu atât pierzi mai mult. Sunt lecții așa de minunate în căsnicie, a căror valoare este apreciată numai de aceea, care se înscriu să le învețe și să le practice. Pe măsură ce înaintăm cu studiul acestui capitol 7, de fapt cu meditația asupra lui, vom ajunge și la celelalte elemente despre care vorbește aici foarte detailat apostolul, dar parcă nu am răbdare până atunci să nu vă spun și lucrul acesta. Cea mai mare pagubă o ai atunci când nu ți cont de dorința și de nevoia, până la urma urmei, partenerului tău, ci ți faci socoteala cu privire la tine. Cuvântul ne spune aici că bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Dacă fiecare s-ar gândi la nevoia celuilalt și nu la buna lui dispoziție, câtă înțelegere ar ieși de aici? Este adevărat, sunt foarte multe lucruri de discutat, dacă ar fi vorba să luăm mai în aprofunzime acest subiect, dar totul pleacă de la înțelegerea pe care o arăți din dragoste față de partenerul tău. Și dacă în loc să te gândești la greutatea pe care o ai tu în a împlini nevoia sau dorința partenerului tău de căznicie, te-ai mai degrabă la el sau la ea, cât de mare ai crește în ochii partenerului tău când la urmă ar realiza că din dragoste pentru el sau pentru ea ți-ai jertfit lipsa ta de dispoziție, ți-ai jertfit timpul tău, ți-ai jertfit una sau cealaltă, atunci se va împlini ceea ce spuneam și în cazul cu groapa? Că numai după ce te-ai sacrificat pe tine și ai primit să suferi într-un fel sau celălalt, în momentul în care partenerul tău va realiza suferința căreia te-ai expus numai pentru a-i face lui plăcerea sau ei, abia atunci ai crește în ochii partenerului tău și data viitoare n-ar mai trece așa de ușor peste dispoziția ta, ci ar fi cu mult mai atent. Și ai câștiga prin două, trei experiențe din acestea, ceea ce n-ai câștigat o viață întreagă împotrivindu-te și ținând mai mult la confortul tău decât la dorința sau nevoia partenerului tău de căsnicie. Haideți acum să mergem la versetul 4 din 1 Corinteni 7 care spune Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui cinevasta. Dragi mei, în dragoste este supunere desăvârșită și stăpânire desăvârșită. Numai dragostea te face rob cu adevărat și stăpân cu adevărat. Numai dragostea se poate lepăda de toate și în același timp poate pune stăpânire pe toate. Căsătoria este mijlocul prin care dragostea poate fi cunoscută în toată plinătatea ei, atât în dăruire cât și în primire. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, iată aici aspectul de dăruire, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta, iată aici aspectul de primire. Numai în măsura în care te dăruiești, stăpânești cu adevărat. În viața de căsnicie este la fel ca în viața de credință. Cine se leapădă, numai cine se leapă de toate, primește toate. Domnul Isus, împreună cu bogățiile nesfârșite ale Harului Său, se dăruiește desăvârșit sufletului care, lepădat de sine și de toate, L-a primit pe el Numai dragostea Poate face această minunată Lucrare de gorire Și de umplere În același timp Soții creștini Spune fericitul Ieronim Au aceeași lege divină Care se impune pentru amândoi Ceea ce e slobod Pentru unul E slobod și pentru celălalt Ceea ce este Interzis unuia nu se îngăduie nici celuilalt. Aceleași drepturi și aceleași datorii sunt pentru amândoi soții. Nevasta este roaba și stăpâna bărbatului, iar bărbatul este robul și stăpânul nevestei. Aceasta e căsnicia ideală, acesta este căminul cu adevărat creștin. Și acest lucru este cu putință numai în dragoste, în dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată prin Duhul Sfânt în inimile credincioase, după cum citim la Romani 5 cu versetul 5. Este, așa cum am zis mai sus, ai cât dai, câștigi cât pierzi și trăiești numai cât mori. Ai atâta respect din partea partenerului tău, cât respect îi acorzi tu. Câștigi din partea partenerului tău atâta prețuire la câtă ai renunțat față de tine în favoarea lui și trăiești atâta fericire cu partenerul tău, cu cât îl faci pe el mai fericit. Este principiul pe care ni l-a comunicat și Domnul Isus prin cuvintele, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Principiul pierderii este principiul găsirii. Paguba este câștig. Așa este viața creștină. Este un paradox și este un paradox deoarece odată cu păcatul lucrurile s-au sucit. Iar acum a ajuns ca în lumea păcatului ce este bine să fie numit rău și ce este rău să fie numit bine. Iar când e vorba ca în mediul păcatului să vorbești despre mediul sfințeniei, toate devin sucite pe dos pentru că suntem în lumea păcatului. Credinciosul însă are harul acesta de la Dumnezeu să trăiască cu Hristos în locurile cerești și aici, în mijlocul lumii acestea unde domnește păcatul, el să trăiască după principiile legii cerești. Asta uimește foarte mult pe oamenii lumii acestea când văd un credincios adevărat Faptul că el trăiește după cu totul alte principii și ochii lui și vorbele lui și mișcările lui spun ceva ce oamenii n-au putut să vadă niciodată sub soare și sunt foarte uimiți. Da, așa este viața de căsnicie. Ai cât dai, câștigi cât pierzi și trăiești numai cât mori. Iubiți ascultători, mulțumim Lui Dumnezeu și pentru gândurile acestea minunate pe care le avem din cuvântul Său cel scris. Aici anunțăm încheierea programului c 046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu fie și rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.